Антось затнувся і зустрихом глянув на купця з Добромеля, наче боявся, що той розсиплеться від імені матінки Божої. Той хіба засміявся. Мов, далі, Антосю, можеш навіть пацір проказати, нам все не шкодить. Пацір молитва. Чого б я мав тепер пацір читати? Я його тільки на ніч читаю або у церкві. Ви, певно, чули про ту страту? «Виджу ти, настрашився, бурі!» Таке буває, коли дух виходить з тіла без охоти. Чим сильніший дух, тим більша буря. «Я тоді не знав того», – сміло відказав Антось. «Значить так. У той час, про який я оповідаю, на сліпій горі стояв один замок, трохи нижче другий, а торговиця збиралась довкола ратуші. Певно, наш вельможний пан Гербурт, староста Добромельський, не видів, що діялося у самім низу, а ми думали, він як янгол-хоронитель над нами всіма. На люди не показується, однак кожен знає, що він пильнує. Як тільки якась суперечка між шляхтою або хтось непоштиво обійдеться з чужим купцем, одразу з'являються стражники, розженуть, а він до замку приставлять. Не дивився пан Гербурт, якої ти вірече масті, багатий чи бідний, Аби лиш закон не порушував. Еге ж, а хто зі Стедницьким чубився, аж пір'я летіло, ущепнув купець з Добромеля. Я знаю, не раз пан Герборт поступався великим, але добромельські міщани шанували його за справедливість. Проте, хто вродився королем, а не може ним стати, ніколи не буде мати доброї фортуни. Усе йому буде здаватися, що він зробив би ліпше, ніж той, хто сидить вище за нього. Велика нудь гризла того чоловіка. Це ще було до тюрми у Кракові я вгадав. Ага, було все в маю на третій день ярмарку, май травень. Я теж там був. У будні дні ходив по дворах з точілом. Не раз мене витикали, що я був підручним у Ката, але це справи не стосується. Ще як стосується. Чи мав ти злобу в серці на тих людей, щоб тебе випоминали? Хоч самі тяжко грішили. Випоминати, нагадувати, докоряти. Антось зітхнув, так трохи мав, бо ні одна порядна дівка не хотіла за мене йти, і у корчмі ніхто не пив зі мною горівки. То я тримався від них віддалік. Але два рази в рік приїжджало стільки люду, бігми із всього світу, що я... Розпливався серед них гейби крупка солі в морі. Казали, що вода в морі солена, як ропа, То крупка солі їй не зашкодить. Любив я бути на людях. Тішився з того, що я з такого славного міста, куди з'їжджаються торгувати, а не воювати. Сидів я собі з точилом, нікому не заважав, а тут налихо став поперед мене якийсь хлоп і заступив мені сонце. Була ще рання година, я трохи змерз. Заступив мені він не хіба сонце, а пригарний вид на бочівки з вином, одна з яких впала мені в око. До усього цього домішувався дух свіжого печеного хліба і копчених свинячих окостів. От би мені таке снідання. А той хлописько став, і я чув запах його поту, і через те ще більше дратувався. Одне мене стримувало. Хлоп був моцний і високий. І я не знав, чого від нього чекати. Моцний сильний. «Може би без... мені сонце не затуляв?» – мовив я до нього. А він ані руш, ніби оглух. Правда, гамір довкола стояв страшенний. І зі своїм точилом я не міг порушитись, бо з одного боку стояла фіра, а з іншого був прохід. Аго! крикнув я до нього. «Чого стоїш?» Може, щось маєш гострити шаблю, косучий голос, Абись мені відповів нарешті. Аж тоді хлоп дозволив обернутись. Ліпше ти, партечу, вигости собі язик, бо пищиш, ніби комар. Ніхто не чує, що ти продаєш. Смілий хлоп. Певно, пана Глимбідського, котрий не має часу хлопів пристунювати. Не вилазить із Кракова, але він чекає, що його польським крулем виберуть. Круль-король. І, на додачу, мругнув до мене. Підморгнув. Мені голосу не треба. Маю такий товар, що на нього завжди покупець знайдеться. Виджу, нічого в руках немає. Ані у ногах жаден товар не стоїть. Може, найнятися кудись хоче. А що ж це за товар у тебе такий, питаю? що я не виджу. Тут дехто став прислухатися. І хлоп трохи посунувся. Став дивитись на небо, буцім то не до нього. Зробив з мене дурного. Якраз принесла баба серп, бо хотіла вже нині його випробувати на майовій траві. Тільки, чиркнув я ним, доточила, як серп розпався на два кавалки. Кавалок шматок. Баба в плач, а я до неї. Таким серпом хіба павутиння обтинати? Іди верни тому, у кого купила. У цигана, еге ж? Баба закивала головою. Тоді поклич стражника.